Bismillahirrahmanirrahim. Obično uz namazvan se daju vitre ili sadaka, i to se zove sadaka to fitr, znači bajramska sadaka ili čišćenje posta. Jer vitre ili sadaka imaju veze s postom u tom smislu što e, ako budemo pogrešili nešto u toku Ramazana, postili pa igrešili, da to sadakom očistimo u poznatoj predaji stoji da neće post lepdi između nebeca i zemlje dok se ne podijeli vitre ili sadaka. I on se čak daje na djecu koja je stek rođena, zato što se sadaka štiti od 70 vrsta belaja. E, već rekazali da svoje bolesne liječimo sadakom. Čak je bilo u nas, u našim narodu, poznato kad djeta upada ili nešto mu ne ide, kažu, bnes oko glavi sa takve i dane ostavlja on i dana raskostince pa da neko uzme da više dijete nego kada da, da, da, da nije kaže, ka, tak si ratli glavi. Pa zato se vitrama ili sadakom, kako mi to zovemo, vitre, sada kao filter, e, da je posebno za a i bez razana sadaka ima svoju snagu, svoj moć, svoje čišćenje jer ona je Kako neki kažu, nećem reći otpad, ali nešto slično ono što se ti očestiš, ne znam kako bi to nazvali. Kao kad tebi neko kar izvadi pa ti platiš čovjeku što ti je izvadio nečesto krv. Tako da, da prilike, sad dakle potiče od riječi iskrenosti, da je daješ onako iskreno, dobrovoljno. Pa ona ima svoju fajdu, hadisu stoji kad ti dadneš jedan dinar ili jednost, a dakle hodiliš, ona ti kaže ovako. Bila sam mala, sada sam velika. Bila sam malobrojna, sada mnogo sam mnogobrojna. Kod Allaha sa onoga ličava, sve raste. Sa kamatom kod Allaha raste ono men zrle di kardan asana. Kaže Allah Čelešanu, ko želi da Allahu dobrovoljno uzajmi. Eto, to je sadaka, pa da mu Allah kaže mnogo, mnogo više vrati. Allah vraća, ali to nije ova kamata kao, kao, kao što ljudi to čine, nego Allah će to sigurno na, na hirad vratiti i na dinalku će sigurno onaj dobiti onaj kod dijeli Sadak, koji sad čuva se mnogi i zadovaj belaja. Pa je kaž, bila mala, pa kod Boga velika, mnogobrojna, bila je provlazna, a sada je vječna. Jer kad ti nešto daneš od Sadaki, onda to postaje vječno. Ovako da ti u tom džepu je provlazno. I da umriješ, ostala bi u tom džepu, neko bi je drugi uzoo i nič ti zaradio. Bila sam ti neprijatelj, sad sam ti prijatelj. Znači, morate zbog te pari, neko ubit, a ti kad to daneš onda je to tvoj prijatelj i to najbolji prijatelj u mezaru mnogi su razni prijatelje, svi se prijatelji vraćaju, ostaju tvoja dobra djela tvoja sadaka s tobom ukaburi na sudnjom danu znači to je s tobom i kaže, dosta si ti čuvao mene sad ja čuvam tebe, jer znači sadaka sad sadaka čuva i od raznih skušenja i čak i ružne smrti, i svak će biti uz vladu svoje sadake pa će Allah reći onima što su dijelili sadaku na donjalku, reći im na hir Vi ste na dunjalku bili džometni dijelili pa dijelite i na hiretu. Tako da će oni što dijeli na dunjalku i na hiretu svoja dobra dijela podijeliti. Pa Toliko je Allah voli da im, da mu nisu potrebna dijela. Jer smislu sadaki jeste čišćin jer Allah traže nas da dođemo čistiti. Da nam je čista duša, čisto ogledalo, od njega smogu, mogu i drugi ogledati. A onaj ko je škrton on ne može se od ogledati. On je zastrt, on je zacrnjen svojom škrtoštu, tako da do njega što ovo dođe ne ide dalje. A onaj koji dijeli sam proslijedi dalje. Zato je rečeno da ljudi dijele, Allah daje. Jedan je koji daje, a ljudi samo proslijede i dijeli. Znači, bolje je kazati, podijelio sam, nek dao sam. Allah daje, a ljudi dijele. onaj ko dijeli, on je čist, od njega se samo dalje proslikao. Kao sunce, kad hoće da proslijedi svjetlost dalje, a Bog je, Allah je izvor svjetlosti nebesa i zemlji. Znači, on je izvor sve energije. I kad to božansko svjetlo, taj nur, dođe do tebe, onaj ko je čist, on proslijedi dalje. I, i ide dalje. A to Pa i oni koji dijeli, oni su prilike čisti. Na škrtici ljudi su poprilično zacrnjeni. Pa će i na hiratu dijeliti jer su na dinalku dijelili. A škrtica, oni opet, oni najviše valjaju drugima, najmanje sebi Oni su čuvari, tuđe na faket. I da završimo sa ženom koja, šta joj je, znači jedna sadaka, ne, negdje se sabiralo sabirala za neku pomoć, a ona nije imala pare, pa je dala svoj lančić. I on suzi uzeli lančić od njega zlataru da, da izvagaju, da ga prodaju, pa da u noće, pa odradit tamo, zašto je bilo namiljeno, kad vidio onaj previsak, ajde vidimo što ima u ovom previsku, da i njega izvagaju, kad unutra bio je sihr, postavljen u Lančiću. Ona ga je deset godina nosila u Zasa. I deset godina čovjek nije nikad prišao kao ženi. Jer je bio napravljen sihr, da joj ne može čovjek prijeći, mislilo da nema bolje želje, da ne može ništa sa njima. I nakon toga, Allah je izliječila. Znači, samo sam tom sadakom, sa tim lančićem, ona je došla i kazala da znate šta mi se desilo. Znači, da je sada sve u redu kao što je i bila, deset godina mi imala odnosa sa čovjekom. A evo, samo jedna sadaka, ne znam koliko velika, ali kad Allah hoće onda bez odučavanja, bez ruke, Allah je dao da je se žena i čovjek izliječili, eto, sa jednim lančićom. Pa eto, kad god nešto ne ide u životu, Na nijetima sadaku ciljano da kažem ovo je na ime mojih roditelja, ovo je na ime mojeg djeteta, ovo je da se zaposlim, ovo je da ozdravim, možemo uvijek davati sa nijetom. A vjernik uvijek čisti svoj nijet i da nas sadake sačuvaju svi belaja.